консервовані баклажани під назвою знак оклику. Не дивуйтеся, я не помилилась. Ця страва у мене справді називається чоловічий знак оклику. Ви зрозуміли правильно. Поки що йдеться про холодні страви. Ну, чоловіки люблять гостре, холодне, гострі ножі, перчені слівця. Гострі жіночі язики, гострі холодні приправи. Знак оклику – це саме те, що йому сподобається не менше, ніж згодом ваш гостренький гарячий язичок у нього на піднебінні. Довго вовтузитися над стравою вам не доведеться, ідете в комору чи підвал, берете банку, відкриваєте, викладаєте «Ес». Рецепт дивіться в розділі «Моя земля, моє здоров'я, консервація». Але якщо справді хочете зашифрувати натяк, обов'язково викладіть баклажани так, як складають у горах сіно, гострим шпилам доверху. Для цього можна скористатися довгими шпикачками на зразок шампура, на дно тарілки покладіть розрізаний навпіл, уздовж білий батон. Одним кінцем шпикачку устроміть у батон, а на другий наколіть баклажан. Добре полийте соком, посипте чесником і кропом з банки. Ні. Ви уявили собі вигляд цієї страви? І ця композиція нічого вам не нагадує? А ви придивіться. Ще одне з двох чоловічих горобчиків у найгарячішому жіночому гніздечку резюмує одна моя приятелька. І вона таки має рацію. Коли чоловік у кулінарній страві вбачає, бодай, найменший еротичний натяк, він починає втрачати голову зі швидкістю земного прискорення. Знаєте, у такий момент Обидва чоловічі серця б'ються в унісон. Примітка. Майте на увазі, що в майбутньому може виникнути ситуація, коли ви відчуєте, що він хоче від вас дати ногам поля до іншої. Ви повинні випередити його, навіть якщо на той момент вас шлях трафляє і кров йде носом. Тільки не треба тоді нагадувати розлючену пантеру. Щоб самій добити свого коханчика остаточно, ви востаннє пригостите його сніданком з однієї страви І вона матиме вбивчу для його чоловічої гідності назву Половина шостої рецепт додається Про що-що, а про цей знак він здогадається без підказування А хто вам не дає покласти на стіл іще одне чоловіче серце? Те, що із пазухи безперечно для цього не треба консультуватися ні з кардіологом, ані з дієтологом. До того ж, це сердечко йому буде дуже помічне, кажуть у нас у горах. Отже, не забудьте про страву серце закоханого. Відваріть три-п'ять маленьких, кругленьких, червоненьких, як ваші щічки, столових бурячків і троє-четверо обов'язково домашніх курячих яєць. Окремо підсмажте трохи цибулі. Облийте буряк холодною водою і облупіть. Зріжте, ну, ножем звичайно, верх і низ буряка, виберіть середину і спробуйте надати йому форму серця. Подивіться, на подаровану вашим коханим на День Святого Валентина листівочку «Твій до смерті». І ви згадаєте, як виглядає закохане серце. Обережно звільніть зварений яєчний жовток від білка, змішайте його з цибулею, посоліть, поперчіть, додайте ложку або дві сметани, а білок наріжте кружальцями. Викладіть по краях блюдця з темним фоном, кружається білка, На середину покладіть буряк у вигляді серця, нафарширований жовтком з цибулею.